esadazu zergatik uste duzun, Batzuutan, urruti joaten garela bizitzan. Zergatik ametxe egiten dugun, neonezko hozko argiri gabeko? uharte bakarti batekin. Itsasoak gure inguruan, eta baso eder bat begien aurrean. Hondartza atzean utzi nahi duguneko? gure bakardadearentzat. Udaberrian? Sagarronduak loratzen hasi eta itsasoak are urdinago ematen duenean. Egia da, errazago egiten zaigula amets bizioriei esku ematea. Ontzak, errazago amore ematen dion bezala, kantuari, gau epeletan. Baina esadazu zergatik uste duzun, batzutan, urrutiegi joaten garela bizitzan. Presaka, bihotzari hiltzeko ordua etorri balitzaio bezala. Amodio absolutuaren lillura, betiko galduta. Patxi, ezkiaga. ik begiratzen zaion, ankakora ibiltzen hasi beharko genuke? Mundua buru gainean eta mundua burupean eramatea? Ezpaita gauza bera Zeniluzi. Kaixo eta on gettorri. Itakara. Ititzaenots josekaitz eta irategoikoetxe teklatson mailan. Mari? FATIMA ETA ZUKA ZUKA ETA FATIMA an, Marokotik ZUANIA bidean segurara ekarri arre ditugunak BINESKA GASTE Kontatzeko kontu asko dituztenak HAILLA USTE oh. Gaurritakan munduari ateak zabaldu nahi dizkiogu. Gaur koloretsu koloretsu. Eta ordi zire ere ingo deusalto txiki bat. Jogaz, arituko gara Marikarmen audurrio oso larekin. Jogaz, ari hoziere prest prest ezta bai prest egunon egunon bai dena prestekaitz dena prest gaur koloretxu koloretxu munduari ateak zabalduta nondik begiratzen zaion hankaz gora ibiltzen hasi beharko genuke Zerumugaz lan da, nausotzen denerria. Ezerria da bizitza jokoan, hartzen dudan egun zentia. Eskaileretan bizitzea, ezerriak utxauts guztiak dira. ZOIOTZES EZTALITAKO KALETAN PASEATZEA EZERRIA DA HORMAKO ERLO JUGATE ONDO ANATXEDEN ARTZEA BILUZTU GABE BOEAN ETZATEA TALAN Gaur ere Dilin eta Dalan Suaitzean hitza zintzelik. basoetan sartzea. Eta basoan barna sartzeko irrikaz Jose. Baso se suoititan. Zein basotan sartuko gai duzu gaur? Bai, eh, aurreko asteazken goizean hortzinguratu nintzen eh, Hordiziko azokara, eta behin nantxe, ez da, harrigarria izate, en Lazaren en maikada, ba, berritxikuz eta onkioz e, e, bete eta ikustea. Baina bai da harrigarria, eta batez ere sasoi honetan, zazoionetan, urte honetan gaztainak eta ikustea ez. Gaztainak e, udazkeneko, bete-betean gaine, udazkeneko fruitua dugu, eta horrekarritu nindurikara garri, eta galdetu ere, bai, ian ungo koteziran, eta alaxe santzidan, ez, hoi e, hartzun goaziela, Urrutira urrut gabe e, bertakoak ia. Eta, hola, xe, bueno, gaztaina fruitua eta bere arbola, gaztain ondoa, ez. Zueiz altua dugu, gaztain ondoa, goita mar bat metrorainoko altuera hartzera ere iristen da, adaburu zabal, eta borobildu horretan oztobakun, haundi eta erorkorrak, fruituak, aipatu bezala gaztania dira, eta morkotz, arantzatzuan, e, ale bat, bi, iru, kasun baten edo beste, baita lau eta bostere. Dirudienez e, antzinatik landatu den zuaitza da, erromatarrek ekarri zutela diote batzuk. Gipuzkoan, lareun zeirion metrotatik behera bizida gabeko lurzoruetan hoB. Emerezigarren mendiaren bukaeran eta goigarrenaren hasieran azaldutako gaixotasuneek gogor eraso diote, eta gaur egun ere bere horretan jarraitzen du aurretik gaztainina asko zeuden kantauri alde guztian ez, eta esango genduke bai, egie da ez e, oiartzu Nafarroko mu gaurretan e, bai, desente ikusten dira. Baina gure urbileko inguru honetan, baina aspaldian behintzat gutxitxo eta eta nahiko eskaxez. Naparroak guten baldin bagea basaburu alde horretara eta dezente. Eta iagero zerrezan ikez, gukeia zez, antio bidea egiten ari ginela. E, bai, horre leongo lurraldetan, e, galiziko mugetan, e, asko ikusten zen ez, gaztania dia, e, gaztain ondoa eta gaztainak ere bai. Gaztainatik oso ongi, e, gaztainatik bai oso ongi ernetzen da, ondotik irteten diren altxumak e, sustraiekin aterea ere ugalde iteke, eta gero mintegietara joez, gero mintegi komertzialetara ba, errez aurki dezakegun e, arboladegu ez. Mendetan zehar, gaztaina gizakiaren ilkagai onarrizkoetako bat izan da, arnaz aparatuko gaixotasunen aurkako zendabelarra da, zurari dagokionez zura ona du eta preziatua altzairu gintzan, ez? Ondotik eh, ongi ateratzen denez, txaretan ustiatu izan zen ikatza eta zumitza egiteko eta erreza interesa du lorea eta polenari esker. Gaztain ondoa nahiko bizkorazten den arbola degu, ehun bat urte ingurutik aurrera enborra barrendik usteldu eta ustu egiten da, baina horrela mende askotan ireonde dezake. Ondoti mozten denean bereala ematen ditu altxumak, urte iriz daiteke metro eta erdiko altuera hartzera. Ii nahi baldin bada hobe da adarrosoak entzea. Bestelako inausketek kaltea handia egiten diote eta errez e, gaixotzen da, orduan hemen e, kontu handikin ibili beharre izaten da ez. Gaztaina lortzeko nahi bada gaztetan txertatzeak komeni da. aukeratutako beste gazzaino ondo batekin ez e, txertaketa egiteko. Bere egutegifenologiko ki Ba, esan, ba, loreak hortxe, gaztain hondoak loreak hor maiatzak eta ekainean e, e, loratzen dala, gaztain Fruituak e, hor e, urriak eta zaroan, aipatu dut, e, udazken bete-betean, e, aurten goa hau ez dakit, e, arrigarri xamarra gertatzen ariza doteza igun edo, baino dagoeneko maian e, saltokietan e, saltzen e, ikusiagea, ere urrian eta azaroan, landatu urtarrilea eta hotxaila, eta gero inausketak egitekotan, ba, hotxailako eta martxoako utzi, utzi beharrez. Hauxe, gaurko gaztaino ondoa. Eta gaztain artean gaur, osteratxoat egiten baldin badegu, zeitz, topatuko dugu? Bai, debu? eta inaute lorritaren kantaren harira, ba, deserria, e, itza. Gaur gaztain hondoan zintzilik, deserria. Bai, eta hor, deserrian, eta deserria biziz, e, nolabait gaurko saioaren bi protagonista hauek, ez bate ti Fatima eta bere berarekin batera zukaina edo zuka ere bai, ez. Via UE que Marrokearrak ditugu eta bai, e, garai batean e, orain urte batzuk, gero beraie kontatuko dizkigute eh beraien erritik atera beharrean aurkitu ziran Arrazoiak normalean, eh, bueno, normalean, ez, ez de Gusango. E, politikoak e, izan daitezke, baino gaur egun eta kasu askoetan e, sozioekonomikoak, e, laboralak, ke lanikez hanbear hanbear eta ezintasun horretan, ba, ba, norbere herritik e, atera behar izatea, ez? Aruntz o Hauen kasuan, Euskal Herriera, Zukaina, e, Zukaina eta Fatima kasuan bai. Kantua jarren egin uena ziratik. Kantu eder honetan hautek bain eta berriro herripikatzen doelako, bain eta berriro aipatzen doelako deserri itza eta saiatzen da saiatzen da deserria zer den adirazten esango nuke ez baitelako estelako ain erraza deserria da bizitzai jokoa hartzen dutan egon santia eskagileretan biz Bai, e, aspalditxon iristxinaiz eta iristen ari harinaiz hainbat e, torkin e, deserri ratutako e, ezagutzen, eta ezagutzera. Eta, bai, azaldatzen hau ez? Azaldatzen nau e, bai kalean e, eta are gehiago politikari baten e, e, aotik e, e, alkatea izan edo diputatu buru izan. Hale, orain dikane, azaldagarriagoa eta, eta grabegoa iruditzen zait, zein errez e, sakartzen geran, gekazu gehinetan, e, txutxumutxu horietan ez, Eh, ez jakintasuna ikaragarria dago, informazioa eza, eta bere alajartzen gea, bere alajartzen gea, ba, er, et, errez etortzen direla, errez jartzen direla eh, eh, ezentruken eh, dirua jasoz, laguntza jasoz, eh, eta, eta ez da ez da egie, eh, eta nik esan dezaket, ezagutzen detelako, eta, eta bai, inoiz, ez da, erreza inundikan ere, Ignutikan ere, empatiaz jokatuberko genduke eta ean tokian jarri eta pentsatu momentu batez, e, e, zein gogorra dan, ez, norbere inguru fisiko hori jaiotako inguru fisiko hori utzi behar izatea, zein gogorra dan aldendu behar izatea, e, batzutan familiarekin, e, beste familiaritzati batekin, beste batutan bakarrik eta familian utziz eta lagun giroak eta eta ohiturak eta abarre eta bar, Ez da errezza, ez da inundikan ere eta eraeta errezegi, errezegi hitz egiten dugu. Jo trampak eta lakoa, lak trampak eta lakoak tarteka ematen dienik ez dute ukatuko bertako jenden artean ere ematen dien bezala, baina hori badakit, jakin ere e, zein lako zailtasunak eta ezinak e, e, bizi duten gehienak ez. Eta esan ere esango dut garbia ala bizidetelako, ba, eake lan egiteko asmotan etortzen direla, kasu askotan lana... Bertan erai, e, eraikuntzan egindakoak direla, eraikuntzan eta tailer baten edo bestean egindakoak direla, eda, arrazi baten eta arrazio batengatiken eta bestetitzgan da batez ere gaur egungo kris, krisi sakon honetan, ba langabe, langabe langabean edo langabetu langabeezian gelditutakoak direla, ez? Eta dirua jasotzen dituztela, laguntza jasotzen dituztela noski bai, ez? Laguntza jasotzen dituzte gubezela bizitzeko, eskubide guzti-guztia daukatelako, Eta bizi, bizi dira, baino bizi dira oso egoera larri larrian. Kon konkretoki familia hauen kasuan batek bateekia zortzi urte daramatza e, bere herra. hamak eta hand dituzte lagunakdan dituzte tarterikoak hand dituzte eta jon gabe baliabideak ez dituztelako jasoko dituzte behatzi euro, euro mila euro. E, lanea bila bila badabiltze. Eta lana ez dute topatzen, baina ez astu egiten zaigu, diru horretatikan erdie alokairura joaten za, Alokairuan joaten zaie. astu egiten zaigu eak ere, E, ean etxetan argindarrez baliatzen direla, e, butan hooz gazez baliatzen direla eta barreta bar, eta, bar. eta hoiek denodaki guz, zer nolako kastuak dituzen. eta hauen kasuan, eta beste kasu askotan e, e, familiaak osatzen dira ez, e, kasugu fatiztimaren kasuan hortxe dira, bost pertsona familia baten, ez eta borst pertsona hiru diru ume gastu biziko e, adin batetan eta eta eta denu eh? Dirue nola joten dan. Orduan ba, bueno, hau pixka bat azaldu nahi nuen eta eta bai, ez dakit, ez. Zerbait argitu alde, eta txutxumutsuak beti dira beti dira bazterretatzeko eta eta beti da jardun bat mina besterik ez ez dakartzenak eta nik esango nuke gainera eta e eh, pertsonaren norberen miseriek eh, eragindako eh, komentariok eta izaten direla kasu gehienetan, ze normalean jarduten dugu jardun ere eh, eh, egoerak eh, ezagutu gabe ez eta inoiz ez zindo justifikatu alako bat ezagutzen dut edo ezkazu puntualak eta ezkazu puntualak inundikan ere ez digute eskubideke ematen eta arrazoirik eh, orokortzeko eta eta, eta, eta, eta bertsonak korrean tratatzeko ez Hauxe, besterik ez gero izango dugu privilegioa e, zukaina eta fatima ezagutzeko beraien aleginetan e, bertaratu eta bertan bat gehiago bezala e, e, e, e, e, euskerarekin eta eta ikasten eta nola jartzen ari diran, eta ause gaurkoa <laughs> eraldetik eskutatsera. Desarrian bizira, baina hau ere bere herri egin dute. <murra> bueno, Jose, Jose, nola iristen den Abdul familiaren etzera, e, nola egiten duen Fatimareke erlazio eta bueno, nola bildu Fatima eta zuke hemenche maienguruan. Zerria da armairu baten zabalokoro Inoiz izan dezdu alako beldurrik enaute korentxe kantaren esaten duen bezala deserria da armairu baten barruan sartzea eta bildurrori izatea ondu egizkutatu eta inork harrapatuko edo ikusiko ez zuten aurun beldurrori izatea Eh, Aztuko ote diren beldurra, hainundu eh, nago izkutatuta ea, azten ote diren nirekin, edo bildurra da topatuko ote nauten bildurra akaso honena izkutaketetan ez gola Bai, halako egoerak eta bestelako egoera batzuekin jokak jokatzen du eta oso nogaina ezkantu ederre honetan eina ote lorri eta eta ez, ez galdetzen baldin badio zuia inoize jarri ena izen edo halako egoera batetan, baino baina, bueno, esto irrez ezan berez Karitean teabana dute mokoetan Ez arrializateko Gartxoten espainetan Ez karatzetik, behasein gorreka jatetxeak babestutako tartea Otordeta eta metxi goxioenak erreka jatetxean. Behasengo igartza jauregiaren parean. Nor Bueno, kaitz gaur ez dauk hau inor, solaserako ez dauk hau inor hausnarketarako, baina nik kontatu nahi dizuet pozik nagoela. Arigarelako iraileko azken bi bihasteutan aurtengo borskote, seikotea, ez dakit ezoten azpikote izango Arigarelako osatzen. Eta pozik nago proposamena bota, amua bota, eta botala oska egiten diotelako proposamen amuari. Itakako talde txonetara jendea oso guztora biltzen delako, gaur bi zen emango ditut. Bat, Bat zumarrako alexeare izaga. Iazko hotxaian proposatu nion, iparraigirre sari banaketetan, e, antxe bildu ginen beha sari ajasotzen, nire paimaikide gisa eta a, a, aipatu nion, datorren ikasturtean horna izaitut. Itak asaioko eskaratzekiden artean Eta berak bereala bai etzpentsapasadira Otxaietik ira ira Zazpi bat iabete Eta idatzi eta berela esantzidan Bai iratizain dengoen gainera Zungu nahiz proposatuko goguantzuen Baina, Beraz urrian hasiko dugun Zikloko partaidetako bat alexare izaga Baten Eta mi Eta aurten susmoa eta taldean emakume gehiago izango ditugula eta beraz gaur aurkeztuko ditudan biak bazaldunak izango dira. Batalich eta bestea patxi. Aspaldi aspaldiko laguna. Denbora tarte luzean elkarrengandik urtigo tengarenak baina hurbiltzen garen horietan oso gertu sentitzen degun Laguna patxizu bizarreta. Gate izen bizi den ordiziarra.za gustaan Birgozkoizkuntza Bere baxati... gara izan genen heismari men zabal eh, ondarri bian bizideen ormaiztegi harra, eh, eta bueno, saiatzen gara inguruko jendea biltzen, baina, bueno, kanpoan bizidea hemen jaiutako baldin badira gupozik. Asmoa begirada ezberdinak biltzea baita. Urrian jarriko dugu martxan eskaratzetik ziklo berria. Izugarri guztatzen zaigun tartea. Zaburu, zakurra, eta ondo kontazen hasita ustede eta bosgarren urte izango dala. Datorren talde berriko bi izenak. Bi izenetako Izenetako, bi, ale xarizaga eta patxizu bizarreta. Horten uste taldea, zazpikotera jongo dela. Biko te pozik ez ha? Ba, jo oso pozik, eta batez ere, bueno, erakusten duten eh, arreran gatikan, ez, eta jarreran gatikan. Bai, e, ya ba, esan dizun, bosbat urte izango direla, e, atalonekin hasi ginela, ausna arketa, ausna arketa esango nuke, edo zengai eskuartean dutela, eta, bai, e, esango nuke, uneko iaia ia, unean, ba, ikututako jende guztiak, bai, bueno, ba, izkoa maten digula, eta oso ilusio bereziarekin, da ilusio haundiz, eta benetan hori, bozik, ba, ote modukoa da, ez ire sirularu Ba, ari gara prestatzen eta urrian emango diogu hasiera. Jose Joxe, segi korrika. Fatima eta azukan ikustez zai daudela, eta ona, maigingurrek, arribar ju, segi, segi korrika. Iria Ureak imena ire oroitza penez sendotude Ai, frai marti Patxi zu eta aleixare izaga Urritik aurrera martxan jarriko dugunez Karatze ziklo berriko kideetako bi Datorna astean beste nixenak Sumindura hilez korra bondoti Izan kotuketa ire maitinak De arrua kanta Duko dizki Guna benari gara eurduritasuna klasaitzen Papelak hartzen, arnazabiltzen Haupaneska klasai Guna ariateak zaaldo nahi dizzkigu, gaurko loretsu koloretsu hitakan Ga <l science> <lien> oh, oh, oh, oh. oh. Fatimak maiszpiden pasatu ditu bilabete eta antxe ezagutu gen zazpitaldea, ESAI DAZU BIOTZ ZEN IXILTASUN NAITORREZ Ez menda, eniautena hotxago izetan handoainera bidean entzuten duena, baina ere gustatzen omen zaio. ESAI DAZU BIOTZ dentetsuai. Bai, primeran entzutenute, bikote prest, bikote prest, bai. <risa> eh, a ocho hori altu, eh. Bueno, va hago azé, eh? niknaiko nuke biok pares pare hartzea eta Fatima, que nos contaras lo que ves cuando le miras a Que nos presentes a a ver qué qué ves. Cuéntanos, ahora mismo descríbenos que la gente en casa no lo ve contego su Piscalet. Pues, pues es una chica, pues no sé, que está ahí siempre. No la conozco, de, bueno, la conozco de hace un año y ha estado siempre ahí. No sé, gracias a ella, no sé, soy feliz, no sé, gracias a ella he conocido a todas mis amigas y y si ahora compartir, no sé, estar con ella, estudiar con ella, pues me hace sentirme mucho más relajada. No sé Fatima, kontatuko diguzu, deskribatuko diguzu guztu fisikoki. Nolakoa den e zuka? Oraintche nola ikusten duzun jantzita adibidez? Mmm. Joder. Eh, neskargalada. Eh, posopolita, ile Bai, esnaia. <laughs> I ja astio gü ikusten. Zer dauka baina buruan? Ni, baina ni bai. <laughs> zu badake zu no la coillazuen. Kontu guzu no la zukak. Eh, bai, eh marroiak. Ma, baina... Ba marroia marroia, ke Gaztain kolorekoa gaztaina gaztainu. Bai. Bai. Eta orain zergatik ez diogu ikusten? Zer dauka zukak buruan? Eh. Pañuelo bat. Bañuelo. Zapia, bai, bai, zupi. Zupi, bai. Zapi belezu, bai, zupi bielzu, bai, bai. Oso polita, eta bai. oso dutorea dago. <risa> <risa> Bera zuka, bizena ez daki zukaina. Zukaina ez da? Zukaina. Zuka zuka eta bizena? Jasa. Jasa. Eta zukainari jendeak edo lagunek deitzen diote suka. Nork deitzen dizu zuka? Guri Fatimak esan digun, osbera, sukaina da, baina nahi baldin badezu erraxiago esateko e, deitxula zai suka, berari gustatzen zaio. Edo ez dakit gustatzen zaizun, Fatimak ala esan digu. Bai, bueno, gustabit jantzai eta deitzeit, ba, konfiantza egiten jo jendek, eta, ba, pixkatzai jantzai ona ora izena pronunziatzea eta, la. Guk esan dezakegu suka? Bai, bera, bai. Bera, <laughs> suka kaixo eta ongetorritak, gara? Bona, bueno, sukak ikusten du Fatimari begiratzen dionean. Ba, konfiantza jarriak ez unpertsona bat, ez da dit, e, oso jatorra. E, beakin oso denbora, ez Beak inpasatzen da zuen demora, etzala gero arra pentsitzen. Ekistan ondo, gero gaten zea bakarrik, eta momentuk pentsatzen da jozu, eta zaizu, plan sonrisa. Eta... Ez beti... Gaizki honarren, beti pozik eotea. Plan ez eskutatzen bere sonrisa, ez. Eta... Oso neskal jatorren, plan... Beti laguntze izula, beti hor daula, gaizkizaren zukindago ondo zareanen baita, ez da ditu oso lagun ona, ez da oso komoa sentitzen zegatola. Oso zabi politia hartu eta torri da hor? Bai. <laughs> Zapi asko dituzue? Zapi ez berdin asko dituzue? Bai. Eta galtzak kombinatzeko jartzen dituzen bezala, zapiarekin ere saiatzen zarete, eh, arreta jartzen duzu hortan? Bai. Bai. Bai, bai. Bikote, te Kaixo eta unge asko <risa> Fatima, zein da zure abizena? Barra Etxean, entzuten ariko dira? Irratia entzungo dute etxean? Bai Ulertuko dute zerbait? Pizkabar Aizpek bai? Bai Asmak eta Ajar eta... bai, ahar. Ajarrek ulertuko dute? Bai. Eta itari eta mari kontatuko diozue? Bai <risa> Ten on by you know how I feel Biziariozka ka bizidira Gazte gazteak dira Bi neska gazte gaur igratira karritugunak Fatima zenbat urte ikuzu? Amasei. Eta zuksuka? Baita. Ekaitz presta, atera argazkipolituat, eh? Fatimak kazetaria izan nahi du? Fatimak kasetaria izan nahi du? Eta besteak beste horregatik ekarri dugu irratira, ba ezagutu dezan irratiaren mundu hau, baina ez horregatik bakarri. Kontu asko ditolako kontatzeko baita sukak ere. E, Fatima, imaginatu hau zure irratxaioa dela, que estás haciendo un programa de radio. E, nola hasiko zenuke? Zurek irratxaioa Zer esango zenieken tzulei A los oyentes, que les dirías para empezar Tu programa de radio ba, Ensaiatu behar dezu ba, <laughs> en ba, ba, urte batzutara kaso zure irratxaioa izango dezu Ba, ez da ki, tarain ba, presenta, Presentazio pizka, Presentazio txikie edo... Musika pixka bat jarrikoet Pentsatu eta imaginatu zuk esan Ba, kaixo eta Egun ondeno eta <laughs> Baño eterno ven duque lo hago baño eterna prestuno ni cita raccoglimi di nuovo tra le tue braccia Fátima uh, Buenos días empezamos la mañana preparados <risa> sí está no? va está suka preparados vay Maiti anuntzira, nik ez zaitut ikusten, Fatima kontatuko diguzu nola iristen den Fatima laska ora. Gaur egun laska hon bizizara, Bye. urtebete eskax daramazue mazue laska hon. Nondik nora iritsizarete? Nahi dezun bezala, Euskaraz edo Gazteleraz, nahi dezun bezala, Fatima. Eh, cómo habéis llegado a Alascao? Eh, pues no sé. Eh, primero en coche. <risa> <risa> pues el sitio le gusta, llama la atención. Eh, también un poco por trabajo y al principio no estás a gusto, normal, pero luego cuando cuando empiezas a conocer a gente y te gusta. A mí me gusta mucho más que allí en Tarragona, sinceramente. Tarragonatik etorri zineten? Bai. Zenbat urte egin zue Tarragonan, Katalunan? Amai -ka. Amai -ka. Amaika urte. Bai. Urte euskal herrian lazka hon. Bai. Eta Tarragonara iritsi zineten, nondik? Nongoa da, Fatima? E... Marrokoa. Bai, ai, ni, ni, bai, bai, Marrokoa. Nongoa zara, Marrokoa. Bai. Eta zein herritakoa berezeki? Taza. Eta nolakoa da taza? Buz postaldean dago, mendialdean dago, guk ez da gure ezagutzen. Deskribatuko diegu zu pixka bat. E, gogoratzen duzu zure herria? Baditu buruan argazkiak, zure herriko irudiak. Sí, recuerdo un monte. A, no, no se, sé, era pequeña, no, sí. Solo de una vez, pero recuerdo un monte, una casa grande. No sé. Todos víamos todos juntos, todos los tíos, los primos. Pueblo, pequeño, po, pues como eso, pero... Donde la gente se llevaba bien entre sí. No tengo muchos recuerdos, pero... Sí. Etorri zinenetik, marokotik atera zinenetik, bein bakarrik, vueltatu zarete marokora. Bai, bai. nor bizidan kantu honek dio maitian untzira galdetzen du, e, donde estás, querida edo, querido. Kien está ahí? Mis padres... Allí en, ah, allí, en Marruecos, ¿quién está? en Marruecos, pues mi abuela, mi tía, bueno, entre todas, pues tengo una favorita, pero sí, mi tía, no sé, mis tíos, mis primos, pero mi abuela, sobre todo, y mi tía. Su canunguada. Marruecos se ¿eh? va. Eta nonga bereziki, Fatima den inguru hartakoa edo beste non baitekoa? Zorruti. Zorruti izi da. Ez berdinak dira Fatimaren jatorria eta sukaren jatorria? Bai. Erria? Erriaren izena suka? Zetat. Eta zetatetik etorri zinete dela? Amar urte indela? urte beha Beasainale nengo eta handikia bete batzuetara laska ora. Mm -hmm. e, zen bat urte zen itxuan zuk suka? Etorri nintzenan? A, zazpizortzi, gutxi eura era. Eta lehenengo impresi eura, iritsi eta, eta ez lehenengo egunena kasua, lehenengo hilabetetan, e, zer da sentitzen zuena? Bueno, zer, berdintasunak hundiak izango dira, bai ezkuntza aldetik, kultura yeah. aldetik. Hanei, sinceramente oso, oso zairu jozitzaiten, porque derrepente dena kambia uzitzaiten, familie, lekoe, kultura, oitxurak, denak ambiatzea. Lagunek, biskatzailta zurunez, egeiz jozup, ze izkuntzaldetik, zaie astentzea, oza, zerotik astentzea, gerik astola, ez da git, neki oso zaie irut jozitzaetan, gero jotentzea ju, zea, oitzen baino, lehenengoan oso zaie, ja da, como, zure bizitza asten duzula zerotik, baino beste irabatea, oitxuta zaren beste irabatea. Zoa, ez da, psikologikamente, Nei pertsonalki oso, oso treste honetzen lehen engurten. Porque neik eh, kutzinon nire familia marruko zen, oso gure hartan oso erlazioa ondietzen. Ond, Eta orduan, derrepentoi moztea momentuaten, oso zai, ja. Askualdatu da bederatzia marru urte hauetan, eh asko aldatu da hemengo realitatea udaz ulazkoa iraitsi sinenean eh inguruan familia marokoar bakarren bat izango zen gaur egun ere badira eh aldatu da gaur egun gehiago daude eh este su desventajas nondirik e, somatu urte hauetan e, maroko inguruko jende gehiago ikusi duzu inguruan hombre bai etorri nintzenen baita orain daun jende berdinez ezon Haino demorak ino hitzen juten zezta. hain sentitzen naiz. normal, normal. Juten maailman ez marroko zabeztet. enplan, ez da git loetxo de menos. Baina sin mas, normal. Juten urte baten behin. Eta ez da zerbait oso ez da git algo raro, no? Tardun, ba, sin mas, nehi hemen geokomaili menezeez bost urte segidon, Oso asko-asko ez eta eten asko inportako. Eta egit zertitzen nahiz, emengo parte bat du, bali manitzen bezala, eus. Zuek itzuli izan Fatima, bein itzuli da etorri zenetek, zuek iagotan itzuli zarete. Mm -hmm. Urte dut juten da. Eta zein izaten da arako bideko sentsazioa. Ba, sinceramente oso sensazio polike, porque ez da egit familia ikusi bazu, launek, leungusuk, Kaixo, familia guzti hor dauket. Ta, bueno, bidea oso luzea izatea. Kasi egun bat tapiko, no? Baina hala ere aguanta ohitzezuk on esa sensazion de, hostia, joni mar nais familia ikusi gar oso pozik euten naiz ni beintzet, stay. Eta itsulerakoa. Zein izaten da itzulerako sentsazioa? Hombre, esan de eh, o ditu elaito de so baño itsultzea beste sentsazioa sentitzez. Nik beintzet pixka tristura. Eta egit, bezala. Porque familia ustezu launek pixka traizki sentitzen naiz Gero tortenzea astea pasatzea eta ia normal baino oso triste sentitzen naiz. Ta bidea asko zer luzea sentitzezu. Suka zu badakizu sortea handiko emakumea zarela. Neska gaztea zarela. Mm -hmm. Ura badaukazulako, ura zure zurea delako, eta hau eh. ere zure egiten ari zealako. Nei? <laughs> eta hori aberastasun handi izatea da. Ba... eta urei izugarri maite duzu eta ari zarau ere maitatzen ikasten. Bai, bai. <laughs> Fatima zere ungi egiten duen suka euskaraz. Bai, bai, bai. <laughs> Asko kostatzen zun suka. Ez. Ez. La verdad es bueno, a ber, lehenengo, lehenengo urten bastante, baina joetentzea laguneekin gehatzen zea ikastezu beti entzumena, lo entute illo sola un Porque case guzti gustikastona han gero arratsalde baita bakarri familyekin. Orduan beti entzutezu eskei hizkuntzak ikasteko beti entzumenan, no? Ikuste zuola pronuntzia zaituzo, gero bastante azkar. Eztei. Nei ezitzaiten oso sai irujuainaz bastante abilia dauket neki hizkuntza danola. Lene ezkuntza eta debiatze lazkauko San Benito ikastolan eta orain erabaki duzu batxillergoa egitera e eh, andoaina okay. joatea zergatik? Ze asmo dituzukak aurrera behira? Ba, unibertsia den en, dena erderazin barraguetelako, eta ordun derrepente, ose, batxiergo arte, dena euskara eta derrepente unibertsia erderaz, ba, pixkatzai iruitzuko zitzaetan, no? Orduan, ba, erabakiet batxiergoa erderaz itzen astea, Ola unibertsia den gerozita errezagoa, zehatzeko iruitzeko. Ze ikasketak egituko asmoa? Komertzio in internazionala. Etxean badituzua, nahi bat eta izpatzikiago bat, nahi azarrago bat eta izpatzikiago bat. Zuen artean, hizkuntzetan e, hitz egiten dezue, ere badakite Euskara, badakite Gaztelera, baina Arabiera egiten dezue. Bai. Eta zergatik, lehen no, oso itzugarri guztatu zeiten bandezunerantzuna zergatik egiten dezue zuen artean, e, arabiraz. Ba, gure hizkuntza madalako eta ez talako galdu behar, sinceramente. Fatimak, zer moduzko Euskara maila du? Egalitzea. Bai, suka, bai. Ba... Jarri hozun nota bat, lagun irakasle modura. Ba, nire ustez oso denbora txikin asko ikasi, ola, porque ez da gitzen bi jabetu, ijabetu bat bakarrik, eta klase oso gutxiko eta ez da git ulerme maia bastante altu dauk, eh? Ta nik ustez denbora baten ola, seitzen balima ola praktikatzen ta, bastante ondo, no? ez da git pronuntziaz aldetik eta izkuntza alde, iztegi aldetik ito oso. Bastantean, no. Fatima, nork animatu zaitu orduzuma izpide eta venga, barrura, Euskara ikastera. Um... Kien te ha animado? Ah, pos, Jose. Bai. Ike tal? Ike tal la esperienzia de Esteberna? Zermuduzko esperienzia? Bila bete eginditu zu maizpideen. Lau ikastaro, lau ama hostaldi. Eh, oso, oso maia txikiarekin sartu zinen urtebete honetan, hando ainen pixka-pixka bat ikasi duzu Euskara, baina oso gutxi. Ie bai. ezerrez. Eta bilabetetan betetan, gaizara orain txe, irati ulertzeko. Bai, baina uste dut esperientzia, oso ona. Jende asko ezagutzen nahi, ezagutzen esagutzen dut, baina, bueno, ono, ondo. Euskara bakarrik ez goi erretarra ere, bai. Jende asko ezagutu dut. Bai, bale, <laughs> <laughs> <laughs> bale. Ond, ondo, onda, <laughs> bat, <oso> bat, ondo. <laughs> <laughs> Eta euskarik ikasteaz gain irakasleek ezagut dituzu eta lagun asko ere egin dituzu. Bai. Eta aurrera nola jarraituko duzu euskara hori praktikatzen? Udako oporrak aprobetsatu dituzu Maizpidera joateko. Orain, batxilergoa hasi duzu berriro Andoainen eta zein izango dorain euskararekin zure erlazioa? Pues Yo eh, doy una clase de euskera normal y corriente, pero exentas. O sea, tengo la posibilidad de hacer el examen, pero pero que no me cuenta luego para una nota normal y corriente. El oficial no. Así que va a ir practicando un poco. y bueno, Es que si no, luego pues, tenía que hacer la selectividad en euskera y... Con nivel que tengo, no. Uh -huh. En dos años no puedo cogerlo. Que... Aurdun euskara praktikatuko zu sukarekin, joxerekin, iratirekin, asmarekin, espatzikiarekin. Bai, eh, ez da. Ikasitakoa mantentzen saiatuko zara. Bai. Oso ondo. Aurkeztuko didaztue Ana Guilak. Ondo esan det? Aurkeztuko didaztue Norda. Eh, da kantan izena. Eta aminuks da ah, mm -hmm. kantaien ze. Nor da aminuks? <laughs> ba, kanta e, e, zai bat, engaztea. Eztagin da ba, bere kantan e, letra, ritmoa, eztagin nire estiloa. Marokoa rada. Bai. E, goizetan entzuten dezue. Bai, beti. E, ez dakit, non, er, non elkartzen dira Fatima eta Suka non elkartzen dira goizetan. Elkarrekin joaten zarete bai. trenean handuaina, Hei. Non elkartzen zarete? Ba, nik izten ezola berretik, eta beretxeagurren gatzenean, seitar ditan gatzenean, gozu, pixkatu gorra, eta jutenga hori ezola pixkanako, pixkanako gitzeiten, eta bera arte, gero hor, trena hartzen dugu zazpeketa goietan, ta eta handu Eta goizean elkarrik ikusten dezuenean, nola agurtzen dezuelkar? Zer esaten diozu elkarri? Bimuzu, da... Bueno, ateatzen, nah? erderaz, batzutan aria biharrez. Zabit. Eta minuks entzunez joaten zarete. Mo bilean, tope-tope jarrit, eta zazpirak eta hogei enten, loegi nahi duena, izurra da dila. <laughs> <laughs> ba, hausio da minuks. شوحيه جديده شعرك ديالي واه ونتي يا قدامي الضحكه ديالك كتمسيني هونياني السنو كان بوسيتك لحين نجوم الليل في السماء فرحانه بينا خلينا مورنا حزنا ماشيين مو <تصفيق> تحت السماء, بقراش الليل ونبقى تحت السماء نحنا مين مسافر باغي واه Esti karligeakota bir tad heighta Elkin Gisautzik nismahad Lila maxi bxal gaili Nessik xalik, nessini xalik Zwaya kattamik ketuz bxala l-lahda Blasak doa minuk xek? <laughs> Ara bira zari da? Bae Maite asun ezko istorioz Osa, Xa, desezatzen eskabat Eta, edat, bintxatzen babiakien Gustago-gustzaion Momentuk nolako izango jien <risa> along, yeah. <g beers> Dantzari onak dira, Fatima eta suka. Haini ez. Nik uste gaietaz Fatima, nolakoa da zure egun bat? Goizeko seiter ditan elkartzen zara sukarekin, zazpirak eta hogeitan hartzen dezu etrenan duaina bidean, eta segiten dezu hortik aurrera? Ba, Klausia... Ta gero, e, eta gero irure, irura, irurak e, trena berriro, ta gero behasaien ta gero utzera oinez eta gero bazkaltzeko, ba, ba baskaltzeko gero liburtegian e, ikasi eta ikasi Fatima e... Zure egunerokoan, bazkaritan izaten dezuen e, jakiren bat, e, errepikatzen dena, zer da asko jaten dezueena, etxean, bazkaltzeko adibidez. Mm, ba, hogia, bai, hogia. Fatimaren etxetik, goikoetxeasura barren atarren etxera, sekulako hugi iristen da. Gure etxera, zuen etxetik, oso hugi goxoa da. <laughs> Tamen dikamari eskerrik asko, eskerrik asko. Amak egiten du, asmak laguntzen dio, udan beintzat bai. Bai. <laughs> Ta orain ere bai. Ba, orain dut ese, bai. Oain ez dut, es, eh. ez dut. Bai, klase. Klase altituda ba, asmak ere ikasi eta ikasi jendut. Bai. E bueno. Ikasi e kasi. <laughs> <laughs> gogoa duenean. Bai. Zein da gustoko ikasgaia Fatima? Ze, ze gustatzen zaizu bereziki e eskolako skolako artean. Eh, Baiz, dakitezke hau, oza, oraino dena oso, oza, ja, baina historia. Historia gustatzen zaio. Historia zaizu. edo lengua. Uh -huh. Izan ere Fatimari idaztea gustatzen zaio. Baina. Eh, kasetari izan nahi du idaztea gustatzen zaio, orain da blog bat sortu nahian, eee... Eh, Donostiako, enfermeritza, eskolako eritzeintze, eskolako irakasle bat ira elkarrizketa bat egin bai. diozu. Eh, blogean zintzilikatzeko, blogean idazteko elkarrizketa hori. Eh, Testuren batek arri duzu, baita irakurtzeko. Bai, baina ez da elkarrizketa, eh? Zuk idatzen testu bai. bat. Bai, historia bat da. Ipunak idazten dituzu. Bai, baina bueno, novela. Nire prentz... estu pensando na no, novela, baina. Eta hori da nobelaren hasiera. Bai. ¿Te un embate a novela abrir y chico de agure escutará vaya está irá curr dibu bota eh, me levanté de la cama eran las 7 de la mañana supuse que en mi casa nadie estaría despierto todavía Mi padre es director de una empresa de fabricación de trenes y mi madre abogada tanto el uno como otro como el otro acababan de empezar sus tan esperadas vacaciones este año irían a londres pero sin mí. «Hoy cumplo 18 años. Tengo planes mejores que irme con mis padres a Londres, ciudad que ya visité hace un par de años con los del instituto. Miré hacia el espejo, grande del armario. En él veía reflejada una chica de ojos azules y pelo rubio. ¡Qué grande me he hecho! Pensé. Seguidamente me perdí en el pensamiento. Son las 7 de la mañana. Es mi cumpleaños y todavía estoy en pijama. Reaccioné a abrir el armario». Busqué los vaqueros largos, la camisa la camiseta blanca con rayas azules y mis sandalias favoritas. Seguidamente me vestí. Pasé el rímel por mis negras y cortas pestañas. Les eché gros a, a mis inocentes labios. Mm, eh, y el toque final, y el toque final, ese que le va a dar a mi look algo de personalidad y elegancia a la vez. Unos pendientes y un collar a juego que me regaló el día anterior, vea, mi mejor amiga. Bajé a la cocina. Vi que encima de la encimera había una había una tarta, en la cual ponía felices 18 Alba. Justo al lado de esta había una nota y un regalo. Decidí leer primero la nota. Okay. Alba, tu padre y yo hemos tenido que salir temprano, ya que nos ha surgido algo muy importante. Disfruta de tu día, cariño. Nos vemos en la cena. Besos, mamá. Al acabar de leerla, mi cara... Se entristeció. Era mi cumpleaños y mis padres no iban a estar. Teníamos pensado ir a comer en el chino de la esquina, pero ahora ya... Me senté en el sofá. En muy pocos segundos noté que mis mejillas estaban mojadas. Borré esas lágrimas y decidí salir a dar un paseo. Bueno, esto es lo que tengo. <ríe> de momento... sukak esango luke bezala flipatzen ari naiz. <risa> Fatima Zorionak, behondizula, oso oso itxura polita daukalako eta batez ere novela batek lortu behar duena lortu dezulako eh, nola jarraituko duen jakiteko irrika. Ganas de saber como segira. No A lo cuentes, e? eh? <risa> Y me siento una privilegiada porque sé que cualquier día que vaya a tu casa me, te puedo robar la, el cuaderno y, y seguir leyendo lo que vas escribiendo. Bueno, yo te puedo decir que quiero hacer una crítica. No sé, es, es hacer una crítica, no sé, de la gente, comparado con la gente que tiene mucho dinero y con la gente que, pues, inmigra. Y... Entonces, lo que voy a hacer es que esta chica tiene mucho dinero, tiene una cierta personalidad por culpa de sus amigos... Pero hay un chico así, digámoslo, así pobre que le hace cambiar y hace le hace ver el mundo de otra perspectiva y en sí sale la verdadera alba. Eso es lo que tengo pensado hacer. <risa> no Necesito <ver> tiempo. <risa> Fátima, si san fresari, poliki poliki zerbait ederrako dortik. Zuriaza. Eta badak ez su norbait utzi nahi baldin badiozu niprest. prest. Sirriborro badak ez erdian, borradorean norbait utzi nahi baldin badiozu ni prest. Irakurtzalea zuka. Gustatzen zaizu irakurtzea? Noski. <risa> bai, eh motan e, eskolan, institutuan e, e, bidalitakoak e, Nola okeratzen dezue zer irakurri? Ora bueno, joaten naiz liburutegia eta joaten naiz or, ordu berdi baino gehiago hor irakurtzen titulok atzeko zehai laurbena. Eta bueno, orain irakurtzen naiz e, e, irakurtzen naiz ese liburua e, lagun batek santzin. Ta kontatu ziten pixkatam, azinen irakurtzen ta engantsatzen naiz. Monoguria bueno, zerrendan sartuko dugu zein da liburua ba? suka Sibaren Malkoak. ¿Fátima, Fatima, ¿tú asco estás coiakurtzenazu? Bai. Mhm. Uh -huh. ¿Tas erabiltari zara orain e irakurtzen? Bye, orain un libro de clase. Eh? Bueno, tenía otro y bueno, el de el libro de mi destino, que es el que estaba leyendo, pero tenía que dejar aparcado pues porque tengo que hacer un trabajo y quiero sacármelo de encima. Estoy leyendo ahora el, el guardián entre el centeno. Mhm. Uh -huh. auto barruan zuka zer sentitzen da sentitzen da marokoarra sentitzen da euskalduna sentitzen da mundutarra sentitzen da naste borraste bat e... bueno uh, originalki en plan barru barrutik marukarra sentitzen naiz, baina egoten bali mana ba, nire nire origen za parte beste, beste pertsona beste kultura edo, alima, bere, bere parte bat ditik bezala senditzen naiz no? ez bali euskaldu batekin, euskalduan sentitzen euskalduan senditzen naiz txinohatik, no? mil bat txina ez tagit saiatzen naiz bere lekun bezala jartzen no? en plan, pixkat interkultura laizaten soziala eta getu usta biten zaita beraztasunai. Eta Fatima? Bani, es que sinceramente es da kit. Fatima errepublikara. Apiskabat, <laughs> <A> <laughs> <laughs> un poquitut doa, no? He bibidu en muchos sitios y ay, se puede decir que estoy empezando a familiarizarme aquí, y tal, pero sí, poco de todo. Fatimak aurten lehenengo aldiz egin du ramadana. Bai. Aurten lehenengo aldiz, por es, primera vez. Es, es, es. Aurten hasi da asma. Bai, asma. Eta zermuduzko esperientzia. Asmaren? E, zurea, zurea. Asma eri ah. gamsma kontatuko dugu beste un batean berak. Ah, pues ni... Zugar egiten dezuzuka. Bai. Eta zermuduzko esperientzia. Ba, ondo. No pasasamere. Ni, eta git, ni es. Ay, depende de persona. Uhum. -huh. Baina, ni es. Eta sentitzen zaite ondo. Bai. Uhum. -huh. Ez mejor pal kuerpoa. No, eta bat notando, mutzamaz ligera, mutzamaz. E, gaur badaukago premizia bat kontatzeko, bueno, kontatu horretik, e, pentsako hor dago jose eta konta egu pixka bat. Jose nola iristen den Fatimaren gana, nola iristen den Aldulen gana, e, eta Fatimaren bidez sukarengana, gana, e, nola iriki dizkizuten eta iriki dizkibuten berain etxeko ateak. E, konta egu zu pixka bat. I bueno, bai, eta dela biblioteca herdea, mera e, jubilatu nintzen eta, egoera bueno, ba, horretan, ba, harako batean e, mere buruanik aldeskarazi eta zerbaiketan hasi beharko nukela eh pausoren bat eh man, bueno, erritar moduan, ba, ba aprovetzuzko egiten jarretzea ondo leokela, eh? Eta bueno, ba, oraxe, oraxe, e, batekin hitz egin, bestekin hitz egin eta horre bueno, ze jende bueno, baztertu edo egoera larritan dago edo ikusi eta haietxin gana, ba, enguratzeko pausuak ematen hasi dintzen eta horre dago nuen e, karitazen gana, ezan behasaini bertan eta kalitasen karitazen topo egin nuen ba, Fatimaren e, aitarekin. Nik guk e, bueno, eh maixuk izandako gea eta asko gutxi ba bueno, emateko daukaguna ba hortik an, e, orduan e, gure burua ba, bai, batetik e, e, zerbait irakasten lengoan, eh urtean eta bigarren urtean eh erakusten eh bueno, e, e, e, talde bat. Eta taldeki ide bezala ba, Fatimaren e, aita, aldun. Eta hortik, ezten da bat e, gure harremanan, e, Euskarako klasa, Egoitariko baten. Eta bueno, geroztik, behin, ba, gehiago ezagutzen joan gehan. Bere txeko ateake jo, e, bere txeko ateake berean bihotzez erabat ireti. Eta, bai, jende jofamili bat oso erabate, osoa erabate ederra, topatu dut, barruan. E, berea da maikide egiten zaituen hoietarikoan. Eta, bertan berta, ba, e, maztea, eta hirua laba ez, eta tartean Fatima zarrena eta, bueno, azten zea, hitze egiten, eta, bueno, hauen goera naiko berezia da, bueno, berezia, naiko, etorri, etorri berria dira, e, katalienatik, enkustu ere, tarragonatik, eta ez dakit horrentxe urtebete bat, edo. Ordun bat, Fatimaren adinean ba, bueno, ba, euskera izkuntza nahiko arazo, e, bertan inguruko e, eskolatan e, asteko, eta bere aizpabiaak, bai, bere aizpabiaak laska honbertan dabiltze horre San Beniton, oz ondo, oz muztora, eta berak handuain aldera jo zuen, handuainen eskaintzen da, egoi, alako egoera tantzekotan dauden eredua aeredua, eta eredu batean izena eman zuen, eta, bueno, hortxe egin du e, e, laugarren e, deia txes eh bigar e, nezkuntza laugarren maila. oso ondo ikaskeretan baino euzkerarekin erren, euskera oso oso oso apenas ez zer landu zuten edo duten e, ikasturte aurrean ikasturtzen zehar eta hau jakinuenean ba kontso hori horre udazeran, ba azaldu nion pixka batez non ke den bueno horretarako ja jabetuta zen joen baino Eta ben, mengo bertako hizkuntza zein den, eta aukera, edarra izan zitekela, ez? E, U da ba, Euskara ikasten azteko, eta olaxe animatu nuen, olaxe griñatu, kezkatu nuen pixka bat. Eta, bueno, beak berea la ilusión erretoari, eta, eta ondo gainera, ez? E, olaxe egin zuen, hasera e, baten, ama bosteguneko ikastaro trinko bat, Ezer ezetikazita, zerotikazita. Bueno, ozondo to, berburu ozondo ikusi zuen bertan, lagun e, lagunkilo aparta ezagutu ere bai, e, eta irakasleen artean ere ozondo. Eta, bueno, ba, lehenengo ikastaro bati, ba, bigarren ikastaro bat, eta irugarren bat eta laugarren gobat, ez, orduan lau ikastaro trinko, bakoetan bi, bi astetakoa, eta oraxe, ba, bueno, ba, bile bere, eta nortartean izan zuten... E, borsi bat egun jai, ez? Eta, bueno, ba oso, gustora, oso gustora, eta ikusten izaten bezala, ba, bueno, bere ulermen baita hundiela. Eta izketan ere poliki, poliki ba askatzen doa eta benetan ni honi jo, oso oso oso, oso sentitzen naiz. Eta oraintzen ere kezka fiskal, ba, nola, nola, nola, e, ikasitako horri nola euti, nola lagundu Horregi usten, ez? Bueno, e, tarte horretan, e, zura, ezagutzen dugu, bera, txuka, txuka, bera nagun minan. Izugarri bat bestea elkarrekin definitzena zidirenean gustatu zai definitzeko modua, ez? Bat beste, bestearen aldaminean oso gustora sentitzen dira, ez? jarri hor oso gustora sentitzen dira. Bueno, nik estete lagun bate bestengatik garen esan dezaken gauzeik edarrena eta poligana oixe beha dala, ez? Gustora sentitzea. Eta, Horaxe xe, bueno, zukaren kasua diferentea da izkuntzari dago kion, eh? Ja urte bat badramatza hemen, zazpi bat urte horrela, zukar, bai? Amar. Amar urte. Jo, euskera, benetan euskera, bueno, ba, erderazko hitzek e, eta sartzen ditu, baina benetan, jo, Euskera oso oso menderatzen du eta, eta gaina, jo, asentua, bea ere, ni harritutan, jo, bere asentu erekin, euskalkiak eta nola erabiltzen ditun, eta, bai, e, Euskera hizkuntzaren amara unorretan bete-betean e, sartuta dago eta bizi du, eta pozgarria da, pozgarria da, hain urrutitik eta egoera horretan, e, Eta horritako jendea ba, ba, bueno, ba, nola bertaratzen eta nola e, eguneratzen e, jarrita, jarrita daudeen, ez? Eta dana kontra kontradutela, Ozea, azken batetan hauek edo, etxera aguten direnean ez dauk eta aukera hori euskera bizizateko eta, eta praktikatzeko eta, eta bai, ba, bueno, eskolaan e, lan zenatik direnarekin eta gero ja, pentsatzen dut ere ba, bueno, lagun giroan ere ba, euskera ere presente daukatela, lazkauko kaleetan, era hori ere dudari gabe alde. Eta hola, benetan, eh? familia, jende bat oso, oso, oso jatorra, oso zintoa, oso ona, eta lehen komentatu detena, e, etxeratu, eta maien eh? sano-sano, garbi-garbi eh? bertakoa sentiarazten zaituen e, horietarikoak direla ez eta bueno ba maila ateratzen dana ba mailki besteekin etxekoekin e, partekatuz bat, ba, gehiago sentiarazten zaituen e, familia ez honetan e, oso oso edarra. eta hemen gabiltze hemen gabiltze e, bi hauekia hemen e, itaka sai honetan astero edo 15 behin, halako lehiatila bat irekitzen diegun kolaboratzaile moduan eta bueno ba ondetorriko faile batetikan Fatima ba bueno bere etorkizunari begira bere burua kazetaritzan esatari mundu horrekin lotzen du uantzi momentu honetan eta bestetikan ere etorriko hitzaien ondo etorriko zaie ondo ba, bueno, ba, euskera ere hor dagoela e, ikusteko ez eta ia eh 2 minutu ko horretan ba hementzi izango ditugu bai eh zuka ta bai eh, Fatima eh la this is susy Bai, best, beste beste hori kontatzera etorri dira? <risa> Urritik aurrera tarte berri bat zabalduko degulako. Uketzen <risa> modu e lindo, oh lindo Begirada berri bat eskainiko diotelako eta kasaioari. Fatima eta Sukaina, Sukaina eta Fatima biak arituko dira eskutik gelduta. Eta kontatuko deute ikusten dutena, bizi dutena, bizi izan dutena, sentitzen dutena. Biko te izena jarri beharko diogu tarteari. E, ez dakit bapatean esate igual bapatean pentsatzea, bapaten asmatzea zail xamarra izango da, baina hori daukazue aste honetako etxeko lana tarteari. E, izena jarri behar diogu. Apa, bukatu da edo galditu kantua. Kantatzeko gai zate? Kantatzen jarraitzeko gai? Portugues ez ari da? Eta norda da e, susi, susi ez da? Nor da? no, no idisten zarete musika hau ezagutzera? Eske nik berez kantatzaio jostet ezagutzen, no? Hainetzen behin ikusten plan dantza mota bat guztai zaitena eta de repente va ba, canto ia asko gustobezi zaiten bilaunon eh titula eta deskargamenon sinma bueno ni que bendikores baten bati gomendatzen badiot eta galtzen baita nun ezagutu dezu bat a bueno suka ba, eta fatimari e, ikasi diet cantunen berri Oho. Aste burua zertan pasatzen ze? Sukak eta Fatimak? Zarregitzen egiten aste asteburuetan Puf! Ikasi eta ikasi eta ikasi. Bai. Historia. <laughs> <laughs> <laughs> Fatima, oraintxe, e, marokora zure amonari, zure familiari eskutitz bat bidali beharko bazenio? Nola siko litzateke eskutitz Que les contarías ahora mismo, si les tendrías que escribir un... una carta? Puf, bai, bastantas cosas. Como empezaría? Que los estu de menos. Baina hori ez dute gulertzenan. Ai! <risa> Venga, saigut zupixot, ara miraz. Ara miraz, bai. Ai. Super! <risa> <risa> Uf, eskerzaman, eskerzaman, eskerzaman. Ah, eskerzaman. Ah, eskerzaman, eskerzaman. Bota Sí. No, laxiko zenu que xuk. Ah. Anza, familia deukazulempi xkate. Kontatu, digo, Fatima, que amunak, izabak, familia sabala duela. Zook ere bai? Bai. Ni vostet beba, niozko zau jo. Eta baita hemen ere. Bai, hai, hai. Mm -hmm. Eta hori, e, ara, oain txeskutitz bat, bidali beharkoa genu, <laughs> e, bitz, nola asten da ara biraz eskutitz bat? Zerima erikom. Txas konbuzef, kifte irin, makraxan zeh entekonf ahara baxun mukeen, eskaz takin, eta fatimona insu bukatu eta bukera, ze esaten da Aha eske Gaña musi natin no eta Ai Ai lasai lasai lasai Bota zuka es que, eh? bota bota bukaera Em um, um... Sokran, jaz Kaxa damni lxanan diakon Feskan mxil magadib kan kon farxana Feskan kon raza kan Kataliyat de U makar asumka Aisha maakum jazi kulla U beslamah salam se Eta bain denok irrikaz gaudet Zesaten adizaren jakiteko Baina kito hori sekretua zure Eta eskutitza jasoko dunaren harteko Sekretua horixe Esan dezuna Pasebre Oin, Fatima, muchu hondi bat bintzat, ara biraz teman beharko dira Bai, bai, bai, bai. Bota. Es que, ara noia, koreko, komo segin. A ver, ari, <risa> bai. Bueno, laguna corta, koreo d'esta laguntzeko. <risa> Emaidazu, Fatima, muixo hondibat emaidazu, ara biraz. Kanza bat lukun busa, mus, eh, busak bera. Ja. Euskarrik bueno, asko beste muixo hondio hondibat bultan. Zotran. <gülüyor> <gülüyor> bueno, orduan itzor jarri behar dugu. Eh, esan baino lehen, itzor jarriko dugu urriaren laurako edo urriaren amaikarako. Bai? Zita. Zita. Lenengo saio aingo degu horr hor bueltan, bai? Mm -hmm. Pentsatuko dugu itartean jarriko diogu izena tarteari, eh antolatuko dugu nola eingo degun, bion artean, txandaka, baino astero do bi astero Maroko tike karritako begirada eder hori hementxe bilduko dugu itakan. <mimitra> eta ezakit agurra, agurra, agur nik esan nahi dizu, eta agur fundamentuz nola esan beharko nuke agur arabiraz? Bzlama. Bzlama? Bzlama. Bzlama. Zuka <risa> <risa> Bzlama, Batima Bzlama, eta asko... Eh, ba, mila, mila asko. <risa> eskerrik asko? Zukran. Zukran. Ba, <risa> zukran biai. Mila-mila eskerta moizan dioena. Eskerrik asko. Ego, Farrino cita San Antonio gortako zekorra nadaren zako Jalisamaichi egasurra baño oncho grado su esateco Ai Jesus varia hau en su deco che ara Hozet, s amazed jiei morally terminarako box udas bakären, glend berria guk itaka berasten jarraitu nahi dugulako beira desberdinak bildu nahi ditugulako chek andrea riveti eunero Galdera. Urri asiran, emango diogu hasiera. Suka eta Fatima ezagutzen iku Suka eta Fatima ezagutzen iku zuela denik. <gülüyor> Tazkaotik segurara egindeku salto, hortizitik bueltan, bidean aurrera egiteko. Mari Arpen ez dakit kantu giro egokia den joga egiteko, nik ez dut sekula jogarik egin. Kantu egokia da? Bai, agian, lasa izagoare jarri deteke, baina bai, bai, egokia da. Baina joa egiteko da zimotera gauza bat esango nizu tirati, musikarik gabe gian obe. Irratian eutxiko genioke, amar segundoko isiltasunari, horreintxe musika isilduko agenu eta zutan isilduko bagina. Oso e... zaila dia isil uneo aiek. Zilegi da hori irratian egitea. Mm, zilegi agian bai, baina era berean esango nizuke beharrezkoak ere bat momentu bat zutan ende carretera gehiago hartzen maitzu. Ez <laughs> da gintentazio badet egiteko. Mañahotsa <laughs> <laughs> ere erradata nik estatu baterako faltan botatzen. Goizeko 6 jakin guruan Mari Carmenen ahotsa. Gaur eskatu zoli kontatzera baina akasegunen batean kontatuko dizkiguzu zure lan ibilbide luzeko kontuak. Hmm, Gonbidatuta zodi. Eskarrik askoa. Marikarmen aduruzula, gaixo eta ongit horritakara. Eskarrik askoa, eskarrik askoa bai. Gaur joga kontuak, hor e, diziaragoaz, hogeita bosturte e, betetzen dituelako, joga taldeak, joga elkarteak. Joga klasiko elkarteak, bai? Mm -hmm. e... Ogeita urte sortu zen, bai. Zegit jendu Marikarmenek gironetan? Nola iristen da? Eta zer du gaur kontatzeko? Bueno... E, kontatzuko gozasko, baina nola iriztena izen aspaldiko kontua da, nien itzen horrein dela gogita urte iritsi hordiziko joga klasiko elkartera ez gerosiago, baina izan dira beste batzuk eta lan fina sakona egindutenak eta nik uste torriberak ba aukere mandiela erritar askori, bueno erritar rei ez inguruko ere bai joga ezagutzeko eta lasaitzeko Bizitza beste modu batera ikusteko, arazoak, e, ez dakit, distantzi batetik ikusteko, ze joga hori guztia gaita. Eta joga klasikoa? Bereziki zehaztu du dezun terminoa da. Hmm. Horrek, berezi egiten du joga, ez berdene egiten du joga horokorra, joga klasikoak? Ba, bai, nik baietzen oluke, oso xea dalako ez bitarteko ondiri behar joga klasikoak, Mm? Zu, zure gorputza, eta agian ba mantatxo bat, ezta da, ez du besterik eskatzen. Joga klase asko dago. Mm? Horregatik zehazten dut, ze oso, oso apala da, oso xea, baina eraberean nik uste dut e, sakonena ere agian izan daitekeela. Hau, bueno, indiatik etorri zaigu dut harik joga guztiak etorri dira mezela, ez da, filosofia hori, edo zientzia hori, filosofia ez baizik eta zientzia bat baita, Gure kasuan, e, Harol Sekeira da gure maizua, oso gizon interesantea, sarri, bueno, urtero etortzen da, azkenaldionta, urtero etortzen zaigu, aurten hemen izango dugu, oso gizon jakintzua da, mm, oso kultua eta oso jakintzua yoga munduan zango nuke. Eta berari esker sortu zan ordizian ere, ordizian bakarrik ez beste leku askotan ere bai, baina ordizian batez ere donostian itzaldi bat eman zuen gizon honek, eta, bueno, nik e, ez det kasualidadetan siniste, maizik eta kausalidadetan, eta antxe, ba, aurkitzen zen hor diziko, hor diziko, mm, bueno, persona bat, ez da, eta bera izan zen hola baita bultzatu zuena, baina bera bakarrikeaz gero izan ditu beste batzuk, e, azkenen talde bat sortu zen, eta hor txe jarraitzen du ezta talde horrek indarrean gainer esango nuke. Jarrunsekirak itzaldi horieman, e, persona hau indiara joan zen, hauen institutora, hau instituto badute bon bain, e, erri joendran oso famatua da, eta intzindaria gainera, berak eta, bueno, erri joendra eta bere familiak e, kudeatzen du, eta han egonaldi luze bat egin ostean, e, ba hor dizira etorri, bueno, e, e, egonaldia bakarrik etzuen egin, ikasi egin zuen ezta, beti ikastenari gara egia da, egunero joan munduan, egunero ikasten dela zerbait baina bueno, teknika batzuk ikasi eta jendei elarazina izizkien hola bait ba, ba bueno, behake onura ikara harriazen ditzen zituelako bere guruan ez da, hau ez baita harri kontu bat hau beste zerbait da, gaurko gizartean oso ez dakit niretzat, nire palean oso beharrezkoa hmm? egi da mundua irakurtzeko eta ikusteko beste ikuspegi bat ematen dizula ba la zaitu neurrian e, gauza distantzia batetik ikusten ikasten duzu arazoak batez ere arazoak daude, baina bueno bere momentuan erantzun berra dago erremediori gabe baina distantziatik ikusten bali baditzu eta joak horretarako teknikak ematen dizkigu ba bizitza arinago egiten da eta beratsagoara bai berra da 25 urte denbora asko da eh aldaketa asko izaten dira orokurrean, Yoga nere bai, e, zuk zut ekindezun denbora tarte horretan, ez dira 25 urte izan, baina ekindezun denbora tarte horrtan, e, jogak ere izan du aldaketarik. Mm, e, gertatzen dena da norberak sentitzen dituela aldaketak eta norberak bere bere tamaiñakoa, bere neurrikoak. Mm? Persona bakoitzak ez du berdin bizi. bakoitza bizi du bere modura joga. Barneratzen duzunean eta disiplinatzen bali bazara ta egunero meditazioak eta ariketa batzuk eta egiten badituzu hm mm, estakit norberak eh, adaptatu egiten du nolabait esateko mm, bere izakerara, bere, bere beharretara. Izan ere yoga mm? ikastaro Horduna, bat baina ikastaro bat baino zerbait gehiago da. E, taldean Astean, behin, bitan, irutan biltze, baino mm -hmm. zerbait gehiago? Gero, ura ikasidez gero, norberak, egunerokoan, uneorokoan, duen e, zerbait. Bai, eta gainera konbeni da, esan nahi dut, e, klasetan teknikak e, e, ikasten ditugu, baina gero norberak aplikatu egin behar dizkio bere guruari. Mm? Eta nola nahi ere... Nik uste dute, bain ikasita gero, eta bain sentituta gero, zer, esatizu pa, ze onura, zer, lasaitasune maten dizun, egun erotxoko bat hartzen duzu, tartetxiki bat hartzen duzu, ba hori egiteko, meditazio txiki bat egiteko, eta disiplina horrek, eramaten zaitu konturatu gabe beste dide batzutara. Horrez dago, eskenik ez daukaten borarik. Hori sortzen ere ikasi ikasigitena, nahi gabeko hori. Bai, bai, dudari gabe... Bai, azkenean, ba, gure gizartean zubatak izan ura bizigarren guztiok, ezta? Ze estresean bizigarren, baina, baina bere zialdo. Eskotan, gure buruari egiten dugun aldera da, ezta? Baina nola saiestu gari guztia? Ez baita, rexea, baina, e, e, ez daki, ba, hor sartzen garenean estres, ikara arriortan sartzen garenean ez daki etenik egiten. Eta jogak, ba, hain justu teknikoia jartzen dizkigu eskura, baina ez E, bost minutu balima baduzzkatzu eta zu txoko batean jartzen balima zara, begik arnaskera batzuk, bakizu joaren oinarri oinarrizkoarik eta arnaskera dela prana deitzen zainuna, eta mm, horrek ikarari lasaitzen du. Ikargarri bost minutu nahiko adia egunean zerhar zure txoko batea egunero gaina berdina aukeratzen balima duzu hobe, arazoaz, eintzazuarik eta hori eta desberdin erantzenongo duzu. Nolakoa da marikarmenen hori edo oso intimoa da kontatzeko. <gülüyor> <gülüyor> ez, ez, ez, eta bat ere, txean dut nire txokoa, eta txean ez nagoenean saiatzen naiz omen di zoko batean, edo askotan mendipunta batean ere, bai? Mendipunta batera, esango dizu aurreko egendean esate baterako, agauntze gainera joan nintzen, eta yoga postura hartu nuen, eta meditazio txiki batekin nuen. Toki bikaina daura. Bikaina, bikaina. <gülüyor> Gainera, ezaango nuke oso energi positibo da eta bai oso energi berezia duela inguru horrek. Etxearen. Hori zertzen, kasualitate edo, kausalitatea. <risa> <risa> <risa> Ez dakit nola antolatzen dezue, Marikarman ikasturte de berriarekin, taldea biltzen hasten da? Ez dakit astean zenbatero biltzen zareten, talde bat baino gehiago dagoen eortizian? E, Nidak edala talde bakarra dago. Ni daki dala, eh? Agian egondaitek besteren bat, baina gu barrenan elkartzen gara, ordu diferenteak, bueno, goiztara txalde ez ematen dira. Oste azkenda osteunetan esango nukean, ni osteunetan jaten ez normalean. Eh, ez nizuke gehiagiz eztuko, eh? Baina, bueno, karmele, karmele klase batzuk ematen ditut, trini balerdi beste batzuk, e... Eh, ni neukere inoiz zerbait ematen dut, baina, bueno, ni horrein diberdian ahizontan. E... Eh, Egia da gentea ez ber es de ez gara multsoa, multzua, baino baina garenak, eh, oso gustura sentitzen gara. Eta 100 da eta 100 da pertsona dagoeneko 25 urte hiletan, eh. Eta beti zerbait gelditzen da. Sain dut batzuk, bueno, ba, beste, eh, beste zerbait agian bidean topatu dute, ba kirola dela edo beste zerbait eta aldeit jendute jo batik, baino betik gelintzen da hartxiki bat horbarruan. Nolakoa da bertaratzen zaretu non perfila? Ganetari dago. Ganetari dago. Irrakas... Emakume gizon gazte du... Ganetari dago, bai. E, nik esan luke lanbideetan, lagian latentzio aditzen dinari, irakasle jende asko. Bai, irakasle jende asko dago e, joa munduan. Eta gero, bueno, ba besterako ere bai, eh etxeko andre batzuk ere bai etxean esan dut esan nahi dute lanik etzikan polan egiteztuten pertsonak daude baita ere baina gehien bat nik arratsaldetan egiten dut astegunetan e, eta orduan irekas lejendai sugarri zerbaitikik izango da? aurten nahi, eta usturte betetzen mm -hmm. du hortiziako joga klasiko taldeak, eta ospatzea merezidu ez da. Ni bai ez uste dut. Ez da ikararrizko ospakizuna izango, baina atea zabaldu nahi izan ditugu. Ba, justu, asko zalantza hortan dagoelako, ez takit joga zer den. Eta normala da ez jakitea. Zain dut, ino ez urbildu ez pasara ez zer den joga. Eta, bueno, ba, erakusketa da jarri dugu, Gaur bertan zabaldu dugu gainera erakusketa, gaurtik tika horreira ja zabalike ongo da. Barrena kulturetxean, antxiatarian, sarreran dago, zazpi panel edo jarri ditugu, joga zerdan erakusten duten panela dira. E, bueno, Itz filosofiko asko dago tartean, baina egia hundiak ere bai. Eh? E, gero irudi batzuk, irudi oso politiak egin dizkugu margolari batek, jogako hm? postura dira oso kolore bitxikin, da politiak josu marrotxo egin dizkigu eta nipsa dotore gelditu direla hmm. e, gero batzakaldean baita ere informazioa daka bueno dakarte edo panel hauek eta gastaroak horrengo kursuari hortze dago batarian dugu udazkenan haste bait klaseak baina batez ere guk garrantzi emani dugu illaren 29tik hiru bitartean hor izango ditugun Atea zabalik izango ditugu, esan, lehen esan dudan bezala, eta egunero, egunero, egunero klase ezberdin bat. Baino doan, doan dira, esan nahi dute, batzuk, bueno, edazen nik onbitea, luzatzen dute, mundu goztiari zabaltzen diote onbitea, urbildu nahi baldin badute, astrenean horeka lan dugu, dugu, goiztarratxaldez, e, aste artean esango nuke e, medita ez barkatu, Relajazioa, onxe, naste naiz, eh? relajazioa, bai da, relajazioa izango da aste artean, e, meditazioa e, aste azkenean, osteunean aurgazte eta ikaslen zat e, zabaldu nahi ditugu bateak, ze kurioso da, gero aipatuko du, baina e, umen zatera oso, oso egokia da, joa oso egokia, gero bero, azaltuko dizo gehiago osako nago nahi dozue eta ostiralean e, aurdunaldirako aldirako aurdun dauden emakumentzako e, zabalik izango dirateak perriro diot, goizean izako dara muizeko amarretatik amaikaterdiak arte eta ratxaldez segitardiratik zortzi etara astarenetik hostiralera oitabderatzitik bitartzen. eta m, astelen, asterten, dasteazkenean gainera jarolzake iramen dago eta bera gehi datuko ditudu Eras, interesanta izan daiteke. E, gaur tik, bueno, kontatuko dugu, hostilala da, e, grabatzen ari gara, biharreman gode guzaiua, hostilaletik aurrera zazpi panel, barrenako arreran. E, eta urri, ue, iraiaren ogeita bederatzetik, urriaren irura bitiartean, ateak zabalik. Horixe da. Ez da bolako ezagutze, baina gauza oberik, mm -hmm. e, bertati bertara sentitzeko edo ikusteko ukitzeko. Horixe da eta, bueno, mm -hmm. juga zer den ez da. Bai, ba, nik eh, jenderi zangunioke nengo arrepar hori gabe joatiko bertera, erropa eroso batekin, eta, bueno, ikusi zer den, eh? Interesatzen bat zaigu aurrera, eta bestela berriz ez da ez zertxore gertatzen. Baina joan lasai, ez dugu ezer eskatzen, aurre skriptzi eta ez dago ez da, erra, esan edo te... Ez, sartu lasai, e, norberak bere neurrian, esan edo, eta posturak, eta bakoitzak, hori dezaken hain dezake, eta punto, horreztu inor behartzen eta ez da gaina behartu behar eh? eta poliki-poliki kontu gara gainera malgutzen, malgutzen joaten gara gorputzaregala xegoaten da eta gorputza eta burua lotuta doaz gorputza e, nola baita e, malgutzen marraukitzeko, gorputzare o burua malgutzeko burua, gorpu, <laughs> burua malgutzeko, gorputza malgutu behar eh? eta biak joga mintzat hori izaten da biak lotuta doa zela era bat. Juan Etorriahundiko gunea da barrenako arrera pasaerako guna oso ibilia baina propio joateko ere eh, bueno, aproposa ez da baneloiek ezagutu eta irakurtzeko. Bai, ni bai esango nuke. Gertatzen da, batzu gila galdezka asizizkigu. Agian ez du lagelegi espezifikatzen joga, baina joga, baina joga alda, erlajazio ikusten dute batzuk ezta da, edo meditazioa. Baina nik erlajazioa berdut, gaur persona batek esan digun bezala ez bai, da? Bai, hmm. baina hori joga da. Joga ikastaroa da, azkenean, tailerrak nahi baduzu. Joga talerra dira, eta astebetez, E, zure eskura jartzen ditugunak. Bueno, ementxe jende gehiago bilduko bagen uinguruan bakoitzak bere galdera propio ingolizuke, pare parean nina go eta hoxe da buratu zaidan, asteak hanpoan egiten dugunez guztora aur bilduko nintzatek urriaren niruan barrenara, baina ez nago aurduan, barrikarmen. Eta Estiopolik. hostiraleko hori haurdun <risa> daudenentzako propio antolatua da. <risa> Inguratu ezkerro somatuko dut nik hori ezagutzeko zerbait. Dudarik aben, bai, bai, bai. Esan nahi dut posturak eta agian haurdun dauen emakumezka batek ezin ditu egin e, ba, aurdun ez dagoen batek bezala. Baina azken finean meditazioa berdina da, relajazioa berdina da, bai? Posturak aldatzen dira pixka bat, E, bueno, azkenean, lehen esaten nuen bezala, ez da gizakiaren alderdi guztiak hartzen ditu joak fizikoa energiarena, emozioena mente edo buruarena eta espirituolare bai e, espirituola ipatzen dugunean, badiru di ya erligioz itsegiten ari garela ez? nigerbi dutzen nahi det yoga ez dela erligio bat, eta eta eirak askasarri izaten dugu hau, eh? Erligio askotako jendeak iten dula yoga, baina erligio ikestuenak ebai, bai? Hm? Agia niz anaitzekoietako bat, baina espirituara naiz oso. Eta nik ez du lotzik esateko siniz dunare bai. Nere erara. Jogak ematen dizu, erakusten dizu bide hori baita ere, nola baita. Umentzakore garrantzitsua. Oso. Oso. Oso. Eta ama asko, ama asko esaten dut, augurazo so asko nahi bauzu, baina batez ere niri amak e, galdetu dideate, omentzako, ia, posibledan, ez da hume bati joga ematea, bero nik etxean dut ere nik ez nuen uste, baina nire biloba bati joga ematen asin intzaion, e, oindala, ja, bada bete edo ba, osestua dalako, eta beti gauzako soldo inedituelako, eta larritzen zelako, eta eredua duago jartzen dut, ez dut personalizatu nahi, baino ba, hori, e, posible dela erakusteko nola bat ez? Eta home honen aldaketa izan da, ez da sinisteko. Ez Bai, bono, relajatzen erakusten diezu, mentea mentea esaten dut, ze agian definizio hori burua da, baina baina ez da gauza bera, ez da? O sea, Mentea etetzen eakusten dituzulako umei. Eta eta larritasunetik pixka bat e, urrun tzener bai. Egia da, ngeroztik, berak, bai ikastolan, bai bere bizitzan izan dituen, aztakit, zenbait e, postura hartu beharroietan, ziaro aldatu dela. Horretik izaten dut, beste batzuen zazere, ume moitu asko dago, hoiekin agian beste... Batakit, bestarik eta batzuk, eta inbarritu zu, eta neurria, batez ere denbora, zemeditazen jartu bat zuume bat, ez da zu denboraskoan egiko. Hmm? Segun nolakoa dan. Hor taldeak egin goditugu baita seiatuko gara talde ezberdinak egiten, bako itzan nolakoa ben, eta zea dinduen, eta ikusi, eta baino nik umeik obendatuko nieke. Bat ere umeik. Lasaitasunean, ishiltasunean, barrura begiratzea geure burua ezagutzeko hmm. modu bada. Geure bai. burua hobeto ezagutu beharko genuke. Bai, gure barruan bizi beharko genuke gehiago, eta ezaimeste kanpoan, ez da? Kanpo itxura hori, ez dakit, gehiago, gehiago estimatzen dugu, baina barrura begira jartzen garen, ehan, gure miseriagoztiak aurkitzen ditugu gure da bizi, dudarik gabe. Eta hor daude, baina bueno, onartzen ikasten da, Ze azkenean uixi gara, mi xeria ondibaz gara guztiok, baina eraberean ondia ere bai. Eh? Eta esaten dizut, azkenean eretzako joga bihurtu da bizitzeko modu bat. Jende ulertzeko, jarrera ezberdinak ulertzeko, eh, agian lehen, bueno, asko esarratzen itzen, ni bezala zuen personakin, gaur etzit hori gertatzen. Ez? Ez? Hulartzen dut, bakoitzak bere egin berduela, eta, bueno, ba, ba danok ez dauk hulatzertan berdinpensatu berrik. Baina, bueno, kostaiten da, eta horrein dikaren nik pune bide lutzea dut. Ordiziako joga klasiko taldeako eta usturte betetzen ditu. Eta teak zabaldunai ditu. Ostiralean bertan, barrenako harregan, zazpipanel, ikusgai, Ikasgai eta iraiaren hogeita bederatzetik Urriaren 3a Ateak Zabalik. Goizean 10etik aterritara bitartean eta arratsaldean 6etatik 8dara. Horainbizitza gurez zain dago. Ni guratuko Xaia tupuna ezenguratzen naiz ez, eta ordunez egon ostiral horretan eh noizbait ordun egon naitekelako ala naikonukelako e, ekaitz e, nekez egongo <risa> da ordun egunen batean baina badakit <risa> baina norbaiti la hondu dizaioko zure amuari ozka gustoraiko dira eta acaso nerekin ere hurbiltuko dela eta, nere eta norbaiti la hondu dizaioko dudarikabe ber likote ari la hondu dizaioko eta oso importantea da hola spa Beste gauzatxo batera ere bat nizuke izuke, irati, e, urriaren amaikan, behasainen, igartzen dugu, baita beste jardunaldi bat, e, bueno, jarrol sekeira hemen dugunez, aprobetsatu ingo dugu egun osoa, e, mintegi bat antolatu dugu, e, bueno, aurten alatokatu da, eta behasainagoaz, <laughs> beste urte batzutan arantzazun, lojolan egin izan ditugu egun pare bateko mintegiak, aurten egun bakarreko izango da, baina mantrei buruzko izango da. E, mantrak e, osondude ezagutzen ditu gizon honek eta bueno, mantrak ezberdinak erakutsiko dizkiku teknikak eta gero norberak bueno, bagien guztatzen zaiona edo egokien iru izen zaion hori hartuko du eta izan zehar erabiltzeko mantrak asko askolahitzen dute baita ere mm? otoiz baten parekoa dira nire dizaten du gari batean otoiz egiten zuen jendeak e, askenean mentea gelditzeko bide bazan Eta da, eh? Oraindik orain ere pentsatzen du jende asko kotoitze egingo duela. Ba, mantrak ere antzekoa dira. Hmm? Bueno, uk apuntatu deuea agenda neurriaren 11an igartzan mintegia. Orduan Mari Carmen badakigu zein hortan izango den. Mintegi hori izango da, egun osokoa. Ni pentsatzen dut beziko ederaziek alde hasi, e egun osoa pasako dugu, eh? Sanai dute guardian bazkari, izan... bueno, norbait egin ditu nire behin badu, ez dugu orain dikera bat itxi, hori, baina, bai, nik uste dute, hori, goiz txaldez izango da, egun osoko mintegi bat. Bueno, erakusketa, dagoeneko zabali dago barrena jaureian, nordizian, eta atez zabalien, eta mintegiaren berri, emango dugu baita datorren astetan. Gugentzat harapatu <risa> Eskerrik asko gaitati. <risa> <risa> Beste li gehituneko bazen Carmen? Ez, nik uste dute. Esan ditugula esan beharrikoak. <risa> Orain isiltasunera pasako bera barriz ere. Isiltasun oso ze importantea. Mila, mila, esker. Zuri. Plazer bat izanaz du pare-parean ementzizatea. <risa> Eskerrik asko. <risa> Bixom di bat. E, eutxiko diogu, iru segunduz isiltasunari? Ni pai. que era Barrenain, ordiziako joa klasikoko taldeari buruzko erakusketa. Aurten hogeita urte betetzen ditu, eta irailaren hogeita bederatzetik urriaren irura bilartean, ate irekiak, baigoizuz eta baita harratxaldez ere. aukera poliak joaren mundu ezagutzeko. calidad a precios increíbles en Carrefour y de la Berría. Más de 1000 artículos en promoción a 1 euro. ¿A qué esperas? Aprovecha la promoción que te ofrece Carrefour y de la Berría. Carrefour te viene bien. Ve a Cinco Montollara te digo en eskeintza era kargarriak entzun itsazu xerri zaileskia euro bat eta larrogeita emeritz zitemplu kiloa. Bikiolo olaesko izter irueuro. Olaesko bularkia, laboeuro eta larrogeita emeritz zitziest zit ituoquiloa. Untxia, eta larrogeita emeritz zitSningers grilloa. Arkumea, zei euro eta larrogeita emeritz zitMANDokiloa. Idi eta tsekortxuletak, amaika euro eta larrogeita amarzent помощью kiloa. Baserreko joizkua, irueuro eta larrogeita emeritz zit Elmo. Hartzaigazta, euro eta larrogeita amaratz Xolomo freskoa, bost euro eta larrogeita emeretzi xentimo kiloa. Eta bi kilo xerra edo gixatzeko aragia erostegatik, bost litro herrioxako ardoa opari. Oh, eh. Beasingo Montoya harategikoen eskeintzak, ezin jo behag dira.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 nahi ilbaino lehen, historiako untatu nahi du behasainerriak. Iraiaren hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortziko asteburuan, Mutur eguna. Muturra beltztuko du behasainek, baina ez da aserre baina ez da aserre egongo. Aurrekoan mailaren bueltan bildu ziren Javier Garbine, Maiderre Maiderreta Jose eta emantziguten zehat zehatz, zehatz muturbeltzegunaren berri. Eta gaurkeiz pizkat egitaroa, eh, kontatuko dugu. Egitaroa laburtuko dugu. Mila zortzion eta irurogoi talauan iritsi zen rena, behasaineta inguruetara, eta hori da herriak ospatu nahi duena. Aitzakia bat herriko, kultur taldeak kultur giroa, elkartu eta elkarriesko eman da lanenazteko aitzakia arrazoi bat. Gau Bueno, pasado nos teunean eh hasitzen egitaragua eta goizeko maiketan igartzan bertan bildu ziren Muturbeltz pintxen aurkezpena egiteko. Eta asteburu bete irailaren hogeita an hasiko da hostiralean. Arratsalde betea dator alde gira kantu emankizuna erakusketaren inaugurazioa, itzaldia, lntxa, trikitisha pop, jaialdia koldu iparra egirre musika eskolako trikitilaria. Eta aurreko nahipatzen aritu ginen Trikitaren jatorria ititaliarra ez zote den eta lanen aritu ziren Frantziar eta ititaliaarrek ekarri omen zuten antzeko soinuren bat eta bueno, hemengoek hai ikasi. <tiedot> Ja! Eta larun bat arratxalderako, larun bat arratxeko jarduerak ekin zakekitaldia arratxaldeko bostetan hasiko da. Erraldoiekin, kale bertso bertxo desafioarekin, pregoiarekin eta Josecho Zufior eta Martin Garzia omenduekin. Bertxo desafioa, ekaitz goikotxa eta itorsarri girekin, herri probak inaki pelurina tartean dela, dantzaldiak, alejira, urtzaka, ostadar taldeak afaria, ipuin izunak, umentzako jolasak. Irakana, ilbata ere, ezai dazu, Eta iraiaren hogeita sortzean goizeko amaikak eta hamarrean beasain orruma eztegi altxasu orruma eztegu beasain bidaia gidatua ekaetz. Trenera igoko zara? Igoko naiz. Ondo pasako dugu? Xauru baietz. Iraiaren hogeita seio gaitazazpio gaitazortziko asteburuan. buruan. Martxan jarriko da. Iabeteak bueno, daramatza martxan, e, urtea daraman martxan e, jaialdionen bueltan, eta egindako lan guztiak argi ikusiko du, orain txe, azken aste mm -hmm. Lehenengo urte izango da, e, antolatzaiek, laguntzaileak, parte hartzaileak urduri daude, baina baita gogotxo ere. E, urduri, lehenengo urte izanik honek jarraipena izatea, nahi dutelako nahi duko lehenengo hasi izango da eta datorren urtekoaren hasiera. Gauean murkidu eman masaian, Eta kulturak euskarak elkri esku eman da hartuko du bizia egindako lanaren erakosgarri. Iraka na! Il bañole. Bueno, datorren astean goizez ere irratsai egingo dugu gaituz eta gogoratuko dugu eta sorpresa txikiren bat ere izango dugu eh girotze aldera. <gazain> Eunda 150 urte betetzen direlako trena Beasaina eta Inguruetara iritsi zela. <risa> Txokolatera muturbeltza ez da kuesta komo kuesta Renari kostatzen zeloako inguru eta koaldapak igotzea izena hortik dator, ba kearekin Renak isurtzen zuen kearekin tren muturra eta baita bertako langileen muturrak Belzten zirelako hori guztia datorren haste buruan. Eta noski, zuentzule, gombidatuta zaube. Behasen guateak zabalzabalik izango dira baita zuretzako ere. Zure Urretsun herri jaiak, jaso gure firma lagunen agurrik beruena. Herri arteko hogeita segarren folklore jaialdia, urretxuko kernikako arbola enparantzan, larun batean hilaren hogeian arratsaldeko zazpietan, Santa Anastasia jaien barruan. Partaideak, Madrilgo cenizientosko raízes cenizientos taldea, Dronan eta nuala taldeek Irlanderrak eta behasingo aurtzaka dantza taldea. Antolatzalia lurra dantza taldea. Laguntzaileak urretxuko udala eta lurra dantza taldea. Eskopeta edo riflea nahi dezula, urretxuko etxan izarramatean aurkituko duzu. Bertan armetan eta gehi-garrietan aukera zabala dute. Baita kunpunketa eta berrikuntzalanak egiten ere profesionalak dira. Etxan izarmatigia denda online da, bisitatu webborria, Hiru bebikoitz, Armria etchaniz.com. Etxan izarmatigia urretxoko ariizaga kaleko hamarrean dago, herri jaionak igaro. Elikadurarako garaien garaiko fruitu barazki fresko-freskoak eskura ditutzu urretsuko aixa frutategian, baita produktu ekologikoak ere. Haukera honena, urretsuko labeagakaleko iru eta bostean dagoen aixa frutategian dabukazu. Santa Anastasia jaionak igaro beraien izenean. Betxiki, Irimoi geltzaritzakoek berrikuntzalan guztiak egiten dituzte profesionaltasunez eta garantio osoz. Eskatu presupostoa enongo kompromisori gabe. Beraiek zure zerbitzura daude urre mugitegi poligonoan. Telefonoa 6-0 bederatzi, bost-bost-bi, bost 6 Herri jai zorion txuak Albañilería e Irimo realiza todo tipo de reformas con total profesionalidad y garantía. Presupuestos sin ningún compromiso, confía ellos. Albañilería e Irimo en poligono mugitegibial E21 de Urretzu. Felites fiestas! Zure txeko altsariak aldatzeko garaian, kontuan hartu beharreko izena urretxuko bergara altsariak duzu. Bereiak sukaldeko eta etxeko altsari egoki-egokiak dauzkate. Diseinuak egiten dituzte, proiektuak, arostegiko lanak eta gremioen koordinakuntza ere bai. Zer gehiago nahi duzu zure beharretara egokitzen diren altsariak jartzeko? Bergara altsariak onena duzu. Matxinporta amar urretsun. Erri jaia, kondo pasa! Zumarragako marta landa odontologo zentrukuek. Bereien serbitzuak eskaintzen dituzte eta aldi berean Urretxoarroi eta Bertaratako zeratenoi festa laiake garotzea opadizkizue. En nombre del equipo del Centro Dontológico Marta Landa de Zumarga, felices fiestas patronales a todos los urretxorras. Urretzun Santa Anastasia Jaiak eta Euskal Jaia. Irailaren hogeita a bitartean Murgildo zaitez Festa Giro Jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta nola ez parranda! Eta iraiaren hogeita batean Euskal jaia, erraldoiak eta buru handiak, artisa utza, karrozen desfilea, erromeria! Zatoz urretsura festetaz gozatzera! Urretsuko udala! Jendarme autobat bidea... Larreberdeak etxe zuriteiagorriak jendarme autobat bidean bildotxartean pasatzen. Elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko kearen Etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak negukokearen antzera leun igotzen. Zasek gula itzuli, baina itzuli bali. Eta akito. Ahantzak barurantza itzuliak. Nire banoa barurantza. Itzuli, barurantza nire larrosa eta arantzekin. Otoitzera nire otoitzera. Hau... isil isilik isiltasunera. Bauntik Iiltasunetik isiltasunera Iil Ekaitza perfuma errua dena barkamena hori menaren horapioa teslotzen Fatima sukeina musua ondia ondia ondia ondia ondia bat inokeztu dena oitura dena errua dena barkamena goblaka... eta marikarmen zuri mila mila mila eskerga orko ikasgaiaren gogoratu ordi zeako barna jauregian arreran Erakusketa zabalik joga klasikoaz. Hortiziako taldeak hogeita osturte betetzen dituelako. Eta iraiaren hogeita hirura urriaren irura bitartean ateak zabalduko dituzte. Eta kito, kantuan ruper ordorika. Martin Larralde, gaur aburrezateko kaukeratu dugun kantua? Dator nastean gehiago itxartean, izan zorion txu. Muxu Aio... indarme autobat ideal bildu zartean pasatzen etxe allí otoitzak petikot otoitzak eukokearen antzeran reuni gotzen Martin Laraldez da sekula itzuli, baina itzuli balit. Arantzak barurantzaitzuliak, lituzken sagarroian leh. Itzuli ezan balitze gauri gandea da. Larre berdeak etxez zuriteleak Gendarme autoa ideal bai un dizet pano familia retratuetan bezala Laritasuna año perfuma turi oarima era gutzi doia meseta Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroi menaren korapioa teslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koglakarik behar. Galeretan, begia akzabalik ez zanda, zerua itxasot zikin bat da. Zerua itxasot zikin bat dela esanez. Agian zerua itxasot zikin bat dela esanez.